каже він і тільки тоді сідає. Христина? Цікавлюсь я. Так, Христина, ваша секретарка. Мене зараз знудить від моєї секретарки. Від Христини, від пельменної води, в якій я намагався заварити Христинин чай та чорненького Христининого голодного охоронця Миколи. Ну, вам краще піти до буфету. А їй скажіть, що настукаєте дяді, якщо вона не вимає чайника. Дуже цінна порада, реплю зубами я. Прошу, чемно відповідає він. Я роздивляюся папери. У прозорій теці сторінок 10 тексту. На маленькому папірці надряпано – Напишіть письмово переклад англійською, терміново. Текст називається «Україна. Проблеми орієнтації». Я думаю, що коли вже України проблеми з орієнтацією, то що вже казати про її громадян? Напишіть письмово. Це ж треба так висловлюватися. «Усно я тобі напишу». Ага. В іншій теці. Один аркуш. На ньому олівцем написано таке. Іноземні інвестиції, проблеми, перспективи, щось таке та щось ще таке. На клаптику синього кольору червона ручка вивела С. Коваленко і Маляр, В. Крига, С. Богданець. Підготувати доповідь, доповісти. Доповідь доповісти. Айлау Валерій Леонідович. Дзвоник. Станіслав Владиславович. О, третя нарада у Василя Васильовича щодо інвестицій. Як пройшло в міністерстві? Це Варвара. Я кажу, що в міністерстві було, як завжди, балаканина. Так мене навчив відповідати Ігорко, поки нас віз ліфт. Зрозуміло. Вона поклала слухавку. Мабуть, треба рапортувати рапорт. А на нараді – радити. Я набираю номер Ігорка, відповідає його секретарка. А де Ігор? – питаю я. «Ви телефонуєте в обідню перерву», – каже ця сволота і кидає слухавку. Ну, «Принаймні вона на місці», – ігорева секретарка. «В буфеті я щасливо знаходжу вільний стіл. Поруч зі мною сидять фарбовані дівчатка. Симпатичні, з короткими стильними зачісками». Схожий на солістів російської поп-групи Смеш. Я сьорбою грибну юшку. Смачно. Дівчатка розмовляли розмови. Тьху. Здається, я заразився від Валерика. Але мені бракувало часу, щоб замислитися над цим, бо я почув, про що говорять дівчиська. Радик твій, рідкісний козел. Ой, та вони всі козли. Не треба його відокремлювати, Люба. Ну, ясна річ, всі. Але є рідкісні козли. Типу, як із червоної книги. Тільки навпаки. Так оце твій Радик. А чому це він мій, га? Він твій. Це ж ти нас познайомила. Забулася? Ти ж його знала раніше. І що, не думала тоді, що він козел? Чи ти знала, що він козели навмисно мені його підсунула? Ну, знаєш, якщо це правда, то виходить якось неподружньому Таню. Ну, і з цим я погоджувався на всі сто. А чого це ти обурюєшся? З хворої голови і на здорову. Він твій, тому що ти з ним спиш. А я його просто знала. А коли чоловіка просто знаєш, а не спиш з ним, то можеш і не знати, що він козел. Коли ти з чоловіком не спиш, він абсолютно інший. І взагалі буває, що наче й зовсім не козел. Ну ти хоч сама вдоропала, що кажеш. А в мене питаннячко, до речі, намалювалося. «Люба, а чому ти з ним не спала?» Ти підозрювала, що він козел. От скажи мені зараз, сидячи тут, коли ти п'єш зелений чай за мій рахунок, скажи. Ну ж бо? Давай, давай. А чого це тебе розібрало? Добре. Я з ним не спала, тому що він смердить. Що? Ну, чого вирячилася? Якщо він тобі не смердить, це не означає, що він і взагалі, що від нього не смердить. Від нього не смердить тільки по понеділках, до речі. Він, мабуть, у неділю тільки й миється. Ти не помічала? Ні? А мовчиш? Тобто не помічала. Ну, тоді в тебе притуплений нюх. Слухай, а навіщо взагалі Отим, отим козлом псувати наш із тобою віторок. Та пішов він. А ти чому мені не сказала, що він смердить? Слухай, якщо він мені, ну, розумієш, мені смердить, це ще не означає, що він буде смердіти всім, що він тобі смердітиме. І ти ж бачиш, він же тобі не смердить, то що, я не права? Слухай, припини оце. Я не всі. Могла б мені сказати про це завчасно, поки я ще з ним не спала.